Тепер їй стала зрозумілою іронія, що звучала в його голосі, не зводячи з лікаря здивованих очей, вона спитала: Навіщо ви говорите це мені? Хочу попередити вас, що ви можете накликати на себе гнів свого дядечка. Якби його воля, то мені б ніколи не дозволили прив'язувати цих поранених. А ви, напевно, вважаєте, що думка мого дядечка має бути і моєю думкою? Голос дівчини пролунав владно, і в карих очах блимнув лиховісний вогник. «Навіть у думці я не буваю брутальним із жінками», – сказав Блад. «Але якщо ваш дядько дізнається, що ви роздаєте подарунки із Він зупинився, не знаючи, як закінчити речення. «Ото буде!» Проте це пояснення аж ніяк не задовольнило дівчину. «Спочатку ви приписуєте мені нелюдяність», а потім боягуство. Клянусь щастя, зовсім непогано для чоловіка, який навіть в думці не буває брутальним жінками». Вона дзвінко по-хлопчачому засміялась, але тон цього сміху змусив Блада знітитись. Йому здалося, що зараз він бачить дівчину вперше. І Пітер зрозумів, які помилкові були його попередні судження про неї. «Пробачте мені». Але як я міг догадати, що, що племінниця полковника Бішопа – ангел, – вирвалося у Блада. Звичайно, ви не могли догадатися, для цього треба бути кмітливішим. З цими вбивчими словами вона зміряла його глузливим поглядом, повернулася до негра і, схилившись над кошиком, якого той ніс, почала щедро обдаровувати фруктами та делікатесами поранених іспанців. На той час, коли вона наділила останнього з них, кошик спорожнів, і її землякам нічого не лишилось. Та вони й не потребували її уваги. Арабелла помітила, їх щедро засипали подарунками інші дами. Випорожнивши кошик, вона гукнула до свого негра і, не сказавши ні слова і навіть не глянувши на Пітера Блада, з високо піднятою головою Вийшла з барака. Пітер подивився їй вслід і зітхнув. Його вразило відкриття, що навіть сама думка про гнів Арабели непокоїть його. Ще вчора такого б не було. Це сталося зараз, після того, як він зрозумів її справжню вдачу. Хай йому всячина так мені й треба. Здається, я зовсім не розуміюся на людях, думав він. Але звідки мені було знати, що родина, яка зростила цього сатану, полковника бішупа, могла викохати і такого ангела, як Арабелва.